Ustaileko uolden ondorioako badira oraino initz tokietan. Pagolan, familia gazte bat lagundu izan behar du erriko etxeak bizitegi bat atxemaiten, asurantzen berrien bea baita. Gabriel Lopepe, hau zapesa. Egun haidu dira, zomartun kiko duten, batzka baute 11.000 euroen uh, lana. Hordian zein uh, duduk, uh, baginien justo memento hartan apartamendu bat ustenari, Zahanez arititu familia hoi, gaztia dira. asantza dira, malioski, luze, justu edo kapital hondia diraik. E, bon, emanik kanaute asoantzati asantzatik txipi ba, bon, intzundutana zamaar mila eurokoa, baute unkitia, bena, eta berre zamaar mila eurokoa badelaik egiteko, edira pentsa benzukan, zehiz beherten. Lahzabalen ere, adinetako jendeako badira, kasu berian direnak, beren garajan dira oraino. Jule la ramendia u Biduzaren ondoan badu familiat. jende Gende ziarbatzo. Lateri otikuak eta soiten dei eta ono aşuantzek ez dute partek ono Jorgi Jorgi gastainik beren garraji jandila ta bai hutbasteretan tanegiaien na ta bai Jostuko du, eta ordean ta, soiten du. Asurantzak luze direla dirua emaiteko, herriko etxeak ere, beha daude noiz lagunduak izanen diren bazterren againatzeko. Gabriel Lopepe, pagulako hauza peza. Lo dira denak, bon, paper eta markatzen duzte ba iziareko sifriak, e, bostkak ba. e, edo dira, de hai du die Hai dira uh, probako bozkan nola beatusten bildu zute bestetas asolari bat. Nigoigin gaino denzala hala da. Izurako auzapeza den Daniel Oltzomen direntzat ere beharko da denbora gauzen ongi antolatzeko. Lehenik ez dugu seurtamen pikoik. Eh, beaz uh, hori berda eran beaz engaiatzeko ni osteko uh, ez niz engaiatzen ez dutaik seurtaminik uh, behar gogia gauza horiek bizstanden sartzen ditugula gure buetan eta bon aldatzen ditugu proiektuak Debiak estudioakego euh, boulego, estudio bulegoak ekizu eta orain hortik pasttendiela gauzak behar da demoa hartu ere euh, leean e sartzeko bai